Това беше и в третата лекция. Минавам на последната лекция. Последната идея. Децата. Преди време говорихме за децата. Това са деца от първи до четвърти клас основно. Какво те казват за Бога? Простички неща. Една третокласничка. Вчера в училището обявиха Господи, че Ти съществуваш. Здравей! Просто детето до сега не е чувало, говорило се, че той не е съществувал, но в училището го обявили. И то поздравява Господа. Здравей. Друго дитенце. За сега, Господи, аз все още нямам претенции към Тебе. Господи, аз съм още малък в любовта. Аз съм на нивото на Адам и Ева. Това е друго дете. Ами, Господи, аз на Тебе също много Ти прощавам. Значи, въобще децата наистина имат право и те могат да говорят така в стил малко дзен. После те задават въпроси. Господи, кой дух е във вятъра? Наистина това е така в известен смисъл, искрен, реален въпрос. Защото има много видове вятър, много видови сили и в края на краища кой духа? Тук нямам идея да отговарям, само изнасям какво децата казват. Господи, да Ти кажа ли какво е лимонадата? Да Ти обясня ли? Това е детска водка. Да. Ето, по свой начин, ако, ако децата са така искрени, те след време ще пристигнат в Бога. Дано разбира се това да продължи. Следващото дете. Господи, какво правиш ти, когато вали дъжд? Децата се интересуват неговите методи. Господи, аз прочетох, че Христос е евреин и е Твой син, а Ти също ли си евреин? Господи, Ти знаеш ли най-новият ми адрес? Тъй като аз си смених адреса. Господи, от какво, се, от какво същество се е появила котката? И това е голям въпрос. Господи, Ти имаш ли ум? Или целия се състоиш от душа? Господи, ти знаеш ли и можеш ли да предвидиш, кога ще се померят моите родители? Не е лесно да знаеш кога ще се померят. Господи, защо се страхуваш да се покажеш на хората? Друго дете. Господи, Ти как мислиш? Имаме ли нормален свят или нямаме? Господи, кога лично аз ще поумнея? Господи, не може ли да се направи така, че хората да бъдат по-културни, или ти е много трудно да разговаряш с хората? Господи, на Тебе там Ти е хубаво. Слава Тебе, Господи! Ти живееш, нищо не Ти пречи. Това беше за днес, на 5 юни от 8 часа пак ще продължим.